Залишок шляху я подолав без пригод і вже невдовзі заганяв машину на садибу. Овімкнувши протиугонку, я зачинив дверцята і зайшов до хати. Було темно, але я добре пам'ятав, що залишив світло у підвалі. Я клацнув вимикачем, та тоненька смужка світла у шпарині підлоги так і не з'явилася.